Коли я зійшов донизу, то побачив, що двері в господаря вже замкнені, тож мені довелось влаштуватись на ніч на солом'яній маті, що лежала під ними. Я дуже стік кров'ю, тому справді був не зовсім притомний. Раптом я відчув, що хтось обережно несе мене кудись. То був мій добрий господар, який почув, що я під дверима, я, мабуть, сам того не усвідомлюючи трохи, поскиглював, відімкнув їх і помітив мої рани. «Бідолашний, Муре», – сказав він, – «що вони з тобою зробили? Добре тебе покусали, але, сподіваюся, що й ти залив сало за шкуру своїм супротивникам». Ох, якби ви знали, господарю, подумав я, і знов від згадки про свою цілковиту перемогу в двобої і про славу, якою я увінчав себе, відчув гордість і величезну радість. Добрий господар поклав мене на мою постіль, дістав із шавки баночку з мастю, приготував два пластирі і наклав їх мені на вухо і на лапу. Я спокійно й терпляче перечекав, поки він усе це зробить, і тільки легенько муркнув, коли від першої перев'язки мені трохи заболіло. Ти, мудрий кіт, муре, сказав господар, ти не опирайся, як інші дряпучі вітрогони з твого роду, коли господар хоче допомогти тобі. Тепер лежи спокійно. А як настане час зализувати лапу, то сам скинеш пов'язку. Ну, а що стосується вкушеного вуха, то нема іншої ради, бідолахо, доведеться тобі вдобольнитися пластирем. Я пообіцяв господареві, що послухаюсь його поради і на ознаку свого вдоволення і вдячності за допомогу простяг йому здорову лапу. Він, як звичайно, взяв її і легенько потис, так, щоб мені було не боляче. Господар знав, як треба обходитися з освіченими котами. Скоро я відчув цілющу дію пластеру і похвалив себе за те, що не скористався злощасним домашнім засобом поплястої кішки хірурга. Коли мене відвідав Муцій, я вже був веселий і бадьорий. Невдовзі я вже так подужчав, що зміг піти з ним на буршівську пиятику. Можна собі уявити, з якою величезною радістю мене там зустріли. Всі полюбили мене вдвічі дужче. Відтоді я почав жити чудовим життям бурша. Ні трохи не переймаючись тим, що часом втрачав жмут найкращої шерсті зі свого хутра, але хіба в цьому світі є тривале щастя? Хіба в кожній радості, яку ми спізнаємо, не…